Rubaška ale seděl na zbytku židle. A zpěváček. holit, prosím. No, myslel jsem, že máte přece jen jistější ruku, pane. No, to mám, ale abych se vám upřímně přiznal, problém je v tom zpěváčku, že jsem se ještě nikdy v životě neholil. Ve škole jsem na to měl člověka, pak v armádě jsme se s Jarostlímem dělili o jednoho burše a těch několik pokusů, které jsem podnikl sám na sobě, dopadlo dost krvavě. Vlastně jsem o tom nikdy nepřemýšlel, dokud jsem nedorazil do Poplešska a najednou jsem se za to začal stydět. To je mi líto, pane, odpověděla mu Poli. Byl to podivný starý svět. Možná byste mi mohl dát pár základních rad. Už několikrát jsem si všiml, že vy sám jste neustále dokonale oholen. To by jistě potěšilo generála Fracka. Říkají, že nenávidí kotlety a vousy vůbec. Jak si přejete, pane, přikývla Apoléna. Tady nebylo úniku, zahrála představení s obtahováním břitvy. Třeba se jí to podaří jen s několika malými řeznými ranami. Myslíte, že bych si měl přibarvit nos? Možná trochu, pane, odpověděla Poli. Seržant o mě ví, pomyslela si. Jsem se jistá, že ano. Tak proč mačí? Možná zpěváčku? Cože? Aha, ne, proč byste si barvil nos, pane? Podívala se Apoléna a s vervou roztírala nadporučíkovi pěnu po obličeji. Vypadalo by to tl, tl, mnohem legračněji. Nejsem si jistý, že být legrační je právě účelem celého toho podniku, pane. Tak a teď, kdybyste se mi hezky opřel dozadu... Je tady jedna věcička, kterou byste měl o mladém zpěváčkovi vědět, pane. Poli vyjekla na hlas. Do místnosti se tak tiše, jak to dokážou jen duchové a seržanti, vplížil Honzárum. <laughs> cože, seržante? Spěváček neumí holit, pane. Dejte mi tu břitvu, zpěváček. Neumí holit? Opakoval nechápavě rubaška. O ne, pane... On nám totiž zpěváček lhal, pane, že je to tak, zpěváček. Dobrá, seržante, je zbytečné to protahovat, povzdechla si Poli. Seržante, přiznávám se, já jsem totiž nezletilý, doplnil ji rychle Honzárum. Je to tak, zpěváček, je vám sotva čtrnáct, co, zpěváček? Pak se podíval přes rubaškovu hlavu na Apolénu a chytře zamrkal. Já lhal jsem, abych se dostal do armády, to je pravda, pane, přikyvovala Apoléna. No, ale myslím, že kluka jeho věku bychom neměli táhat tam dolů do pevnosti, ať už se tam bude hrát o cokoliv. A nemyslím, že by byl jediný, co, zpěváček. Aha. Tak už je to tady, vydírání, pomyslela si Poli. Máte pravdu, seržante, přikývla zničně. No přece nechcete vést na jatka nezletilé, že ne, pane? mi naprosto jasné, co ti myslíte, seržante. Přikývl rubaška, když mu Honzáru jemně oškrabával ostrou čepelý tvář. Tohle je složitá věc. Co kdybychom dnešek prohlásili za skončený, pane? Na druhé straně, seržante, já vím, že... <laughs> Vy sám jste narokoval k armádě jako kluk, řekl Rubaška. Břitva se zastavila. No, ano, ale to bylo úplně něco jiného v té... Jak se zdá, tak vám mohlo být maximálně pět? Víte, když jsem se doslechl, že se setkám se seržantem Honzárumem s tou legendou armády, nedalo mi to a nahlédl jsem do záznamu, abych vás, až vám budu předávat vaše čestné propuštění, pobavil několika žertíky, které by se týkaly vašich posledních činů. Znáte to pár takových zábavných vzpomínek na časy dávno minulé? Dokážete si představit, jak jsem užasl? Když jsem zjistil, že pobíráte žlt, už nějakých docela přesně se to zjistit nedalo 60 let. Poléna břitvu nabrousila dobře. Ostří se tak zastavilo na nadporučíkově tváři. A Poléna si pomyslela na vraždu, tedy zabití prchajícího vězně, v lese. Nebyl by to první oficír, kterého bych zabil nejspíš nějaká kancelářská chyba, chyba, kterou udělal nepozorný písař, pane. Odpověděl Honzárum nevzrušeně. V neveselé místnosti jejich stěny okupoval mech, vypadal seržant jako obr. Sova, která se uhnízdila na krbu, najednou zahoukala. Ozvěna se odrazila od nejvzdálenější stěny. Abych vám řekl pravdu, tak ne, seržanté, Zavrtěl rubačka hlavou. S vašimi doklady si někdo hrál, seržanty. A dokonce několikrát. Jednou to byl dokonce generál Fracek. Ubral vám deset let a podepsal změnu. A nebyl sám. Upřímně, seržante, nutí mě to jen k jednomu jedinému závěru. A to je, pane. Břitva znovu zaváhala, ostří stále položeno na nadporučíkově krku. Ticho se natahovalo zdánlivě do nekonečna ostré a napjaté. Že totiž musel existovat nějaký jiný muž jménem Honzárum, sdělil mu rubaška pomalu. Jehož materiály se museli pomíchat s vašimi a každý pokus důstojníků, kteří nebyli právě silní v číslech a datech, celou tu věc ještě více zamotalo. Břitva se dala s hedvábnou jemností znovu do pohybu. Myslím, že jste to odhadl přesně, pane, zabručil Honzárum. Napíšu krátkou vysvětlující zprávu a přidám ji k vašemu materiálu, pokračoval Rubaška. Připadá mi docela normální a logické zeptat se vás přímo tady na místě, jak jste vlastně starý. Takže kolik je vám let, seržante? O 40, pane, odpověděl Honzáru bez zaváhání. A Poléna zvedla hlavu v očekávání děsivého zahrmění, které by mělo provázet tak nehoráznou lež. Jste se jist? Ujišťoval se Rubaška. Hm, no, tak dobrá, 45, pane. To víte, náročnost vojenského života se vám přece jen vpíše do tváře, pane. Ale i tak, víte, teď se mi vybavily ještě dvoje narozeniny, které mně jak vypadly z paměti, pane. Je mi a čtyřicet, pane. A pořád žádné nebeské hromy a dunění, které by doprovodili tak bezostyšného haní, pomyslela si Poli. Ech, ano, dobré. No, kdo jiný by tam měl vědět než vy, že, seržante? Doplním to tam. Díky, pane. Stejně jako to udělal generál Fracek a major Galoš a plukovník Nohavicov, seržante. Rozumím, pane. Tyhle úřednické omily mě pronásledovaly celý život. V tom jsem prakticky mučedníkem. Honzáru ustoupil. Tak a jsme hotovi, pane. Tvářička hladká jako dětská predelka. A tak hladké by mělo být všechno, že, pane? Vždycky jsem byl rád, když šly věci hladce. Dívali se, jak nadporučík rubaška odchází mezi stromy směrem ke stezce. Dívali se, jak se připojil k nepravidelné řídké řadě žen, které mířili k brance. Čekali, kdy zaslechnou nějaké výkřiky, ale neozvali se žádné. Mrská nějaká ženská zad, ehm, houpe, nějaká žena, takhle, boky? Nadhodila, co to vyhlížející z křoví. No, podle mě to není legální, odpověděla ji Apoléna, která si prohlížela pevnost nadporučíkovým dalekohledem. Tak a teď prostě musíme čekat na nějaký signál, že je v pořádku, Někde vysoko nad hlavami jim ostře zakřičel krkavec. Hlby, lapnou ho v okamžiku, kdy projde tou zatracenou brankou, řekl maledikt. Saďte se! tu nechali na stráži. Trolka si oškrabala barvu, takže se mohla v téhle kamenité krajině klidně usadit kdekoliv a všimnout si ji mohl snad jen ten, kdo by do ní narazil a v té chvíli už by pro něj bylo pozdě. Prošli zpět lesem a už byli na dohled polozbořené farmě, když se to stalo. Držíš se skvěle, malé, řekla Apoléna. Možná, že ty kaštany přece jen udělali své. Už si se o kávě nezmínil celou. Maledikt se zastavil a pomalu se otočil. K Apolénině hrůze mu náhle tvář pokryl pot. Musela se s Atem zmínit, co? Zasýpal chraptivě. Ne, prosím, ne. Tak jsem se držel. Zatím to docela šlo. Padl ku předu, ale podařilo se mu zvednout na všechny čtyři. Pak zvedl hlavu a oči mu rudě zableskly. Přiveďte Igorínu, zasýpal. Vím, že je na to připravená. Tuti se vášnivě modlila. Maledikt se pokusil vstát ale znovu padl na kolena a prosebně pozvedl ruce k nebesům. myste a cud, doko to ještě jde? zamumlal, když se mu zuby viditelně prodloužily. Já? Ve zlomku vteřiny přeletěl skupinku nějaký stín. Zaznamenali rychlý pohyb a upír se zřítil ku předu, omráčen 25-dekovým sáčkem nemleté kávy, který spadl z čistého nebe poléna dorazila do zbořeniště s malediktem na rameni. Pak ho uložila co nejpohodlněji na provizorní lůžko ze starého sena a skupinka se schromáždila k poradě. Myslíte, že by se dalo vyrvat mu ten sáček ze zubů? Zeptala jsem žoura nervózně. Zkoušela jsem to, ale on se bránil ze všech sil, odpověděla Apoléna. Vždyť je v bezvědomí. Ale stejně ho nepustil. On ho saje. Přísahala bych, že je v hlubokém bezvědomí, ale nějak natáhl jednu ruku, chytil ten sáček a zakousl se do něj. Takáva spadla z čistého nebe. Řimbo se dívala na co to. Ve vodkyně se stará i o zásobování. Ne, ona říká, že tohle neudělala. Občas. Bádá déšť ryb, řekla Igorína a poklekla vedle maledikta. Já myslím, že déšť mohl někde proletět kávovou plantáží a pak ho mohl v horních vrstvách atmosféry uvolnit. A v kterém okamžiku proletěl továrnou, která vyrábí tyhle malé pytlíky na kávu? Už klíbla se Řimbo ty s veselým chlápkem Befezu, který volá Klačská dvakrát Pražená, tam, kde krumpáč nestačí. No, když to chceš stavět, takhle je to trochu záblasy přitažené. I Gorína vstala a dodala, myslím, že až se vzbudí, bude v pořádku, možná bude trochu víc řečný. Dobrá, mládenci, a teď si trochu odpočiňte. Ozval se Honzárom, který právě vstoupil dovnitř. Dejme Ruprtovi pár hodin, aby si to tam pěkně zavařil, a pak můžeme opatrně obejít hůdolí a sklouznout dolů ke zbytku armády. Slušné jídlo a teplé pokrývky, hm, to nás čeká. Nevíme, jestli se mu to nepodaří, seržanté, Zarazila ho Apoléna. O, oh, no jasně, možná, že se právě teď vdává za velitele posádky, ne? Už se staly podivnější věci, když si teď nespomínám, kdy. Zpěváček a máte hlídku a vy ostatní spát. V dálce prošla zlobenejská hlídka. Poli se dívala, jak mizí z dohledu. Dělal se hezký den teplý s mírným větrem. Dobrý den na sušení prádla. V takový den je skvělé být pradlenou. A možná, že rubaška uspěl. Možná, že byli všichni strážci slepí. Pali? zašeptala mžoura. Co pak, mžoura? Podívej, jak se smenovala v tom normálním světě. Až běta, běta. Většina tam venku je v pevnosti, že? Jak se zdá, tak ano. Takže svého milého bych nejspíše našla tam, je to tak? O tom už jsme mluvili, pomyslela si Apoléna. Je to možné? To by mohlo být velice obtížné, jestli je tam opravdu tolik mužů, řekla běta, žena, která měla něco v úmyslu. Podívej, Kdyby se nám podařilo dostat se až k vězňům, tak by nám stačilo se jen poptat a někdo z nich by jistě jeho jméno znal. Jak se jmenuje? Jan? zašeptala běta. Jen Jan? ujišťovala se Poly. Em? no? Aha, pomyslela si Apoléna. Mám pocit, že podobné příběhy už jsem slyšela. Má světlé vlasy a modré oči a myslím, že má jednu zlatou náušnici a to takový legračně tvarovaný ten, jak se tomu říká? Aha, ano, karbunkl na, na zadku. Dobře, je to jasné. Hem, teď, když to někomu vyprávím, se nezdá, že by to byl příliš přesný popis, viď? No to rozhodně ne, pokud nebudeme v pozici někoho, kdo si může dopřát poněkud atypickou přehlídku, pomyslela si Poli. A nedokážu si představit, jaká pozice by to měla být. No moc ne, přikývla. Říkal, že ho zná v jejich oddílu každý, pokračovala běta. Vážně? No tak to je dobré, přikivovala Apoléna. Takže nám stačí se jenom zeptat, Taky chtěli jsme přelomit šestipenci na půl pro jistotu. Víš, to je jako kdybychom se neviděli dlouho, tak abychom se podle toho pak poznali. Víš, to je jako, že jsme ty správné osoby. To se obě poloviny té mince přiloží k sobě a no, to by nám jistě taky pomohlo. No, samozřejmě, jenže víš, já mu dala tu šestipenci a on řekl, že ji musí vzít ke kováři, aby ji přeštípl v kleštích a když se dlouho nevracel, museli ho jistě odvolat, protože jinak by se jistě a na hlas se vytratil. No, tak přesně něco takového jsem čekala, pomyslela si Apoléna. Asi si myslíš, že jsem naivní holka, zamumlala běta po chvíli. Spíš hloupá ženská, připustila Poli a obrátila se, aby si pečlivě prohlédla okolní krajinu. Bylo to takové náhle vzplanutí, romantický vír? No, mně to připadá spíš jako něčivý hurikán, a Apoléna a Bětka se usmála. No jo, bylo to tak trochu, jak říkáš. A poléna ji oplatila úsměv úsměvem. Bětuško, je nesmyslné mluvit v takových případech o hlouposti nebo bláznoství. Kde asi máme hledat moudrost u Boha, který nenávidí skládačky a modrou barvu, u na těle vlády, kterou řídí obraz, v armádě, která si myslí, že tupá omezenost je totéž jako odvaha. Když to s tím vším srovnáš, zjistíš, že jediné, co si udělala špatně, je to, že jsi to špatně načasovala. Víš, já za žádnou cenu nechci skončit ve škole. Dali tam jednu holku od nás vesnice a když ji odváželi, tak prosila, křičela, kopala, brala se s nima. Tak se bráň, vykřikla popuzeně Apoléna. Máš teď přece šavly, ne? Tak se jim bráň zahlédla na alžbětině tváři výraz hrůzy a uvědomila si, že to nemluví Gřimbovi. Podívej, jestli se z tohohle dostaneme živí, promluvíme s plukovníkem, ten už nám nějak pomůže. Konec konců třeba se ten tvůj opravdu jmenoval Jan, pomyslela si, možná, že byl doopravdy narychlo odvolán. Naděje a víra jsou úžasné věci, pak pokračovala. Jestli se z téhle kaše dostaneme, nebude už žádná škola a žádné bytí. Ani pro tebe, ani pro žádnou další z té naší party. Ne, jestli máme mozky. Ne, když budeme chytré. Běta měla slzy na krajíčku, ale podařilo se jí přece jen se alespoň trošičku usmát. A když k tomu máme ještě co to která hovoří své vodkyní, ta už to nějak zařídí. A Poléna se znovu pozorně rozhlédla po půvabné neměné krajině, kde se nehýbalo nic, s výjimkou krkavce, který kroužil vysoko na hluboké nebeské modři. Tím si nejsem tak jistá, řekla nakonec. Ale zdá se, že někdo tam nahoře nás má rád. Díval jsem se a dával pozor, dokud bylo vidět. Zdělila jim nefrýta, když se sesedli kolem malého ohni a dívali se, jak mžoura vaří jídlo. Některé z těch žen, které vyšly ven, patřili k těm, co jsem ráno viděl vcházet dovnitř. Jste si jistý, řekl Honzárum. Možná, že jsme přerostlí, seržanté. Odpověděla mu nefrýta s ublíženým výrazem, ale máme dokonalé to. Ehem. Vidím všechno, mám všechno v hlavě. Další ženy přišly do pevnosti večer. Noční směna. Řekla Řimbo. No dobrá, pokusili jsme se, řekl Honzárum. Jestli měl trochu štěstí, dostal pěknou, teplou kopku a našli mu dlouhé kalhoty. Zbalte si krámy hoši. Proplížíme se kolem a do našich linií a kolem půlnoci můžeme být v pohodlném pelechu. Polisy připomněla, co před několika hodinami řekla o tom, že budou bojovat. Někde se začít musí. Rád bych ještě jednou zkusil pevnost, řekla. Tak vy byste, zpěváček, vy byste to ještě jednou zkusil, ano, prohlásil Honzárům s jízlivým úžasem. Mám tam bratra. Tak to je rozhodně na bezpečné místě. Mohl by být zraněn. Já hlasuji pro pevnost. Hlasujete? Opakoval nechápavě seržant. Čisíc kuší a palcátů. Tak to je nějaká novinka, že? Hlasovat v armádě. Kdo se chce dát zabít, mládenci, ten zvedne ruku. Nechte toho, zpěváček. Ale já to přesto zkusím, seržanté. To tedy ne. Zkuste mě zastavit. Ta slova vyklouzla a dřív, než je stačila polknout. A je to tady, pomyslela si. Ten výkřik, který zaslechne polovina světa. Teď už není návratu. Skočila jsem z okraje útesu a teď už mi nezbývá nic jiného než padat. Honzáru mu v obličeji zůstal několik vteřin zcela bezvýrazný a pak seržant řekl: Ještě někdo hlasuje pro pevnost? A Poléna se podívá na mžouru, která se začervenala. My, řekla Řimbo, tu ty vedlení škrtla zápalkou a tu podržela tak, aby se jasně rozhořela. To byla od tuty dost dlouhá řeč. A proč to, proboha? Užasl Honzárum. Nechceme sedět v nějaké močále, vysvětlovala Zimbo, a nechceme si nechat neustále od někoho poroučet. A to jste si to nemohli rozmyslet, než jste se dali naverbovat do armády, bládenci. My nejsme bládenci, seržanté. Když já řeknu, že jste, tak jste. No, ne, že bych to nakonec nečekala, pomyslela si Apoléna. Dobrá, seržante, ozvala se. Přišel zřejmě čas probrat si to hned tady a teď. Ó. Oh, ho, ho, ho, hmm, řekl Honzárum s přehnaným divadelním výrazem a vylovil z kapsy svitek žvíkacího tabáku. Prosím? Honzárum si sedl na zbytky jedné stěny. No to nic, to já jen, aby řeč nestála. No, pokračujte, zpěváček, jsem s projevem. Já si říkal, že k tomu nakonec musí dojít. Vy víte, že jsem žena, seržante, řekla Poli. Jasně, vám bych nesvěřil koholení a něku sejra. Odíl tiše zíral. Honzárum otevřel svůj velký kapesní nůž a zkoumal svitek žvíkacího tabáku, jako kdyby to byla momentálně nejzajímavější věc na světě. Takže, co s tím chcete dělat? Zeptala se Apoléna, která měla pocit, že věci pokračují jinak, než čekala. O to nevím. A vůbec můžu s tím něco dělat? Vždyť jste se tak narodila ale Rubaškovi jste to neřekl, neřekl. A Poléna zatoužila vykopnout seržantovi ten zatracený tabák s rukou. Teď, když už vytáhla své tajemství, bylo na jeho lhostejném chování něco agresivního. Bylo to, jako kdyby vám někdo otevřel dveře přesně v té chvíli, kdy jste se proti ním rozeběhli s beranidlem. A najednou jste pádili budovou a nevěděli jste, kde se zastavíte. No dobré, ale my jsme všichni ženy, seržante, navázala Řimbo. Co vy na to? Honzárum pomalu zakrojil do tabáku. Tak? A co? Zabručel a neustále upíral soustředěný pohled na svůj tabák. Cože? vyjekla poli. A vy si myslíte, že to ještě nikdy nikdo neskoušel? Vy si myslíte, že jste první a jediné? Máte dojem, že váš starý seržant je hluchý, slepý a blbý? Ošedit tak možná můžete jedna druhou a ošedit ruperta dokáže každý, ale starého Honzáru ma neoblafnete. Nebyl jsem si jist, jak je to s malediktem a nejsem si doteď, protože je to upíra u těch člověk nikdy neví. Taky si nejsem jistý u vás, Karporunde, protože konec konců u trolů, komu na tom záleží, bez surážky, v pořádku, pane. Zaduněla Nefrita. Zachytila apalénin pohled a pokrčila rameny. Taky tak všechno neodhadnu, protože se moc trolů neznal. Ale tebe, kváků, jsem měl na lopatě od prvního okamžiku. Bylo to něco, co jsi měla v očích. Jako kdybys pozorovala, jestli všichni oceňují, jak jsi dobrá. Ale k sakru, pomyslela si, Poli. Nemám náhodou pár vašich ponožek, seržante? Jasně, ale byly pečlivě vypraný, to přísahám. Tak si je můžete vzít zpátky a hned? Poli málem vykřikla a sáhla si k opasku. Až přijde čas, pěváčku. Až přijde ten správný čas, jen žádný spěch. Zavrtěl hlavou Honzárom a pozvedl varovně ruku. A dobře vyprané, prosil bych, dobře vyprané. Ale proč to děláte, seržante? Nevydržela to už Řimbo. Proč jste nás neprozradil? Mohl jste to udělat kdykoliv? Honzárum přesunul svůj žvanec z jedné strany úst na druhou, chvilku seděl, živíkal a upíral oči do prázdna. Ne, vy nejste zdaleka první. Začal nakonec. Párů jsem jich v životě zažil, většinou ale byli sami, vystrašené. A většinou nevydrželi dlouho. Ale jedna nebo dvě z nich, to byly vojáci do morku kostí. Byly opravdu skvělé. Takže jsem se na vás podíval a pomyslel jsem si, no dobrá, jak to asi bude pokračovat, tak zjistí, že nejsou sami. Znátel vy, všechny přikývli. A takže, abyste věděli, Lev většinou není nic jiného než velký zbabělec. Kdybyste se chtěli dostat do potíží, museli byste si něco začít s lvicemi. Lvice jsou zabijáci a taky společně loví. Ono je to všude stejné. Když chceš mít velké trápení a nepříjemnosti, za se s ženskýma A platí to třeba i u hmyzu. Existuje jistý druh vizů, kde samička ukousne samečkovi hlavu během toho, kdy on plní svou mužskou a otcovskou povinnost. A já tvrdím, že něco takového je opravdu velmi smutné. Na druhé straně jsem slyšel, že sameček pak ještě nějakou dobu pokračuje. Takže je možné, že je touto vizu přece jen trochu jiné rozhlédl se po jejich mírně úžaslých tvářích. Co? O dobrá, možná jsem si taky pomyslel, že celá skupinka děvčat najednou, to je zvláštní. Možná, že je tady k tomu nějaký důvod. A Poléna si všimla, jak vrhl krátký pohled k coto. No, každopádně jsem vás nechtěl zahambit před takovou malou ropuchou, jako byl šemender. A pak se stala ta věc v poplešku a hned na to už jsme se rozjeli z kopce, protože nás, jak se říká, pohltil víru dálosti a my neměli šanci se z toho dostat ven. Ale byli jste skvělí, děvčata, opravdu skvělí chovali jste se jako dobří vojáci. Já jdu do pevnosti, opakovala Poli. No, na tvé místě bych si s Rupertem nelámal hlavu. Nejspíš si tam někde pochutnává na talíři myšmaše. Chodil do školy pro mladé gentlemany, takže si bude ve vězení připadat jako za těch starých dobrých časů ale my do té pevnosti chceme jít stejně, seržante. omlouvám se. Jen neříkejte, omlouvám se, zpěváčková, až dosud vám to šlo výborně, odpověděl za zatrpkle. Mžoura vstala. Já jdu taky, myslím, že je v pevnosti můj milý. A já jít musím, připojila se co to, vévodkyně řídí mé kroky. Tak to já jdu s vámi, zabročela Igorina. Určitě mě budete potřebovat. E, pochybuju o tom, že bych se tam dostala přestrojena za pradlenu, zadoněla nefrita. Zůstanu tady a postarám se o Maledikta. Ha, ha, ha, jestli bude mít, tak se vzbudí nějaké krvelačné choutky, tak si pěkně stupí zuby. Mlčky se podívaly jedna po druhé, rozpačité, ale odhodlané. Pak se ozvalo tiché, pomalé tleskání. Jak krásné a to jemné. komentoval Honzárum. Tak bratrstvo odvážných, hm, pardon, sestrstvo, ale jej kuteš mankote. Podívejte, Rubaška byl hlupák, přečetl si všechny ty hlouposti o tom, jak znešené je umřít pro svou vlast. No, já toho nikdy moc nepřečetl. Ale vím, že to všechno má jen přesvědčit nějakého neskušeného ubožáka, aby umřel za tu jeho. Přehodil si žvanec černého tabáku z jedné strany na druhou. Chci, abyste byli v bezpečí, děvčata. Zatím jsem si troufal provést vás tím vším v bezpečí, bez ohledu na to, kolik mužů za vámi princ Heinrich poslal. Podíval jsem se na vás, děvčata, a pomyslel si, chudáci kluci, vždyť vy o válce vůbec nic nevíte. Co budete dělat? Řimbo, ty jsi skvělá střelkyně, ale když vystřelíš, kdo tě bude hlídat sáda, než znovu napiješ? Zpěváčková, ty máš taky v rukávu dva, tři dobré nápady ale ti v pevnosti budou mít těch nápadů v rukávu 5-6. Malmušová, ty jsi výtečná kuchařka, jen škoda, že tam vevnitř bude pekelně horko. A co se týče co to? Bude od tebe vé vodkyně odhánět šípy? Ano, pane, to bude. No, já jen doufám, že se nemýlíš, děvče. Přikývil Honzárům a vrhl na dívku dlouhý, pomalý pohled. Já osobně jsem zjistil, že víra je ti v boji platná asi jako čokoládová helma. Jestli tě lapne princ Heinrich, budeš potřebovat něco víc než jen modlitbu, věřmi. My to prostě zkusíme, seržanté, uzavřela rozhovor Apoléna. V armádě nás nic nečeká, Půjdete s námi, seržante? Zeptala jsem žoura. No ne, děvče, já jako pradlená o tom pochybuju. Nemám ani žádnou sukni, když už jsme u toho. Hm, ještě jedna věc, děvčata. Jak se chcete vůbec dostat dovnitř? Ráno, až uvidíme, že tam zase ženské začaly chodit, odpověděla poli. Takže máme všechno naplánováno, generále, co? A převlečete se za ženy? Em, my jsme ženy, seržante, připomněla mu Apoléna. Jo, správně, mládenci. To je ale technický detail. Jenže jste vybavili Ruperta všemi těmi svými serepetičkami, nemám pravdu. Co budete dělat? Řeknete strážným, že jste omylem pot mě otevřeli špatnou almaru. Zavládlo další rozpačité ticho. Honzárum si povzdechl. Tohle není žádná pořádná válka, ale řekl jsem, že se o vás postará. Řekl jsem, že jste mý malý hoši. A čemu zablízkali? A to pořád jste, i když se svět obrátil vzhůru do Hama. Budu muset jen doufat, slečno zpěváčková, že jste od starého seržanta pochytila alespoň pár nějakých triků, i když věřím, že dokážete vymyslet i nějaké vlastní. A teď abych vás nějak vybavil, co... Co kdybychom se pokusili vplížit do těch vesnic, odkud chodí pradleny a tam něco ukradli? Navrhla Zimbo. Těm chudým ženským? Podívala se na ně poli a srdce jí pokleslo. A nezapomeň, že tam všude nejspíš budou vojáci. Dobrá, ale jak tedy se ženem tady skoro na bojišti ženské šaty? Zamračila se tudy. Honzárum se zasmál, zastrčil si palce za opasek a spokojeně se zašklebil. <laughs> tady řeknu vám jednu věc, děvčata. Vy o válce opravdu nevíte vůbec nic. A Poléna nevěděla, co má čekat. Možná muže a koně. Před jejím vnitřním zrakem byly promícháni, jak se sráželi ve smrtelném boji, ale to samozřejmě nemohli dělat celý den. Takže tady musí být nějaké stany. A dál její vnitřní zrak nedohlédl. Neviděl, že takové vojenské tažení je hlavně něco jako obrovské přenosné město. Má jediného šéfa a zaměstnavatele a vyrábí jen mrtvé, ale jako všechna města přitahuje i tohle město obyvatele. Jedna z věcí, které je opravdu znervózňovaly byl dětský pláč, který se rozléhal mezi řadami stanů. Něco takového nečekala. A pak bláto, nebo ty zástupy. Všude hořeli ohně a nesl se pachči vůně vařeného jídla. Vždyť tohle bylo dobývání. Lidé už se tady usadili. Dostat se zatmit dolů na pláň bylo snadné. Za seržantem poklusávala jen Polly a mžoura, protože Honzárum řekl, že tři jsou právě akorát a kdyby jich tam bylo více, mohli by být nápadní. Samozřejmě, že tam byly i nějaké stráže, ale jejich pozornost už byla dávno otupena jednotvárností služby. Kromě toho spojenci víceméně nepočítali s tím, že by se někdo pokusil proniknout do údolí a už vůbec ne v malých skupinkách. A muži pod mě dělají hluk, mnohem větší hluk než ženy. Borografského strážného odhalili ve tmě podle mlaskavých zvuků. Pokoušel se vysát si z mezery mezi zubiku z hovězího, který mu tam uvázl při večeři. Když se však přiblížili ke stanům, co by kamenem dohodil, objevil je další strážný. Byl mladý a proto byl ještě ostrý a komisný. Stoj! Kdo tam? Přítel či nepřítel? Blesk plamenů od táborového ohně se odrazil od nataženého samostřílu. Vidíte, zašeptal Honzárum, tohle je chvíle, kdy je uniforma vaším přítelem. Nejste rádi, že jste se ji nechali? Ledabilým krokem popošel ku předu a vyplivl tabákovou močku mladému strážnému mezi špičky bod. Jmenuji se Honzárum. Přesněji řečeno Seržant Honzárum. Co se týče těch dalších, můžete hádat. Seržant Honzárum? Opakoval mladík a spodní čelist mu poklesla. Přesně tak, mládenče. Vážně? Ten, co zabil 16 mužů v bitvě u Zobu? O, bylo jich jenom deset, ale je od vás, hochu, hezké, že o tom alespoň něco víte. Ten seržant Honzárum, co nesl generála Fracka pěta dvacet kilometrů nepřátelským územím? Ano, tak nějak to bylo. Poli zahlédla, jak se v temnotě zableskly zuby, když se strážný usmál. Otec mi tvrdil, že s vámi bojoval u tulpasu. Ano, soutězka tulpas, tam to bylo opravdu ostré, to vám řeknu. Ne, ne, on myslel to v té hospodě potom. Prý vám sebral pití, vy jste mu prej fláknul jednu přes hubu a on vás kop do finfála a vy jste ho praštil do břicha a on vám udělal jojo -jo. a pak jste ho prej vzal přes hlavu stolem a když se probral, platili za něj kamarádi celý večer pití, protože se mu podařilo třikrát praštit seržanta Honzárum má. tuhle historku vypráví každý rok, když má narozeniny a je nadran, no, nad ránem trochu to a, a vzpomíná. Honzárum se na okamžik zamyslel a pak strčil mladíka prstem do prsou. Jeník hubu toč. Úsměv na mladíkově tváři se rozšířil natolik, že Apoléna pocítila strach, aby mu neupadla horní polovina hlavy. Ten se bude pyšně šklebit celý den, seržante, až mu řeknu, že jste si na něj vzpomněl. On taky říká, že kam vy se tráva neroste. No, co na něco takového může slušný chlap odpovědět? Mladík se zasmušil. Víte, co je zvláštní, seržante? On si myslel, že jste mrtvej, seržanté. Řekněte mu, že se s ním vsadím o celý šiling, že nejsem. A vaše jméno, mládenče? Lorenc, seržante. Lorenc, hubutoč. Jsi rád, že si nastoupil k armádě? Jistě, seržante zněla loajální odpověď. Jsem tady na pochůzce, hochu. A tátovi řekni, že jsem se po něm ptal. Jasně, že to udělám, seržanté. Mladík stál v pozoru jako jednomužná čestná stráž. Tohle je okamžik, na který budu celý život pišný, Co pak? vás zná opravdu každý seržanté? Zašeptala Apoléna, když pokračovali v chůzi. No, skoro každý, alespoň z našich. Dovolím si trochu sobecky poznamenat, že většina nepřátel, kteří se se mnou potkají, už si pak nepamatuje vůbec nic. Nikdy mě nenapadlo, že to bude takové, hele, syklam žoura. Jaké? Vždyť jsou tady ženy a děti, obchody, cítím čerstvě pečený chleba, vždyť je to jako Město? O, to jistě, ale to, co hledáme my, na hlavních ulicích nenajdeme. Tak za mnou, hoši. Seržant Honzárum, najednou opatrný a tajnůstkářský, prošel mezi dvěma obrovskými hromadami krabic a vynožil se u kovárny, jejíž výheň ruděž hnula v temnotě. Tady měly stany otevřené boky. Zbrojíři a sedláři pracovali ve světle luceren a po rozbahněné zemi poskakovali pitoreskní stíny. A polénu a mžouru přinutila ustoupit z cesty řada nákladních mesků, z nichž každý nesl na hřbetě dva sudy. Mesci pak museli ustoupit z cesty, když se na ní objevil Honzárum. Možná, že ho už potkali někdy předtím, pomyslela si Poli, a možná, že opravdu zná každého. Seržant kráčel jako muž, který ví o světě své. Ostatní seržanty zdravil kývnutím, líně zasalutoval těm několika důstojníkům, které potkali a všechny ostatní ignoroval. – Vy už jste tady byl, seržante? – zeptala jsem žoura. – Nebyl, hošku, Ale víte, kam jdeme? – Správně, tady jsem si se nebyl ale znám jak bojiště, tak tábory, zvláště ty, kde měli lidé dost času se usadit. Honzárum zavětřil. Výborně, to je ono. Vy dvě tady počkejte. Zmizel mezi dvěma hromadami dřeva. Slyšeli útržky vzdáleného hovoru a po nějaké chvíli se seržant zase vynořil a nesl malou láhev. Poli se usmála. To je rum, seržante? Skvělý odhad, můj mladý hospodský pomocníčku. A bylo by to skvělé, kdyby to skutečně byl rum, tisíc kuší a palcátů, nebo whisky, gin, nebo brandy. Ale tohle nemá žádné z těch hezoučkých jmen. Tohle je skutečný dryák, čistý zabiják. Zabiják? Nechápala mžoura. Stačí kapka? Asi mrtvá, řekla Poli. Honzárom zazářel jako učitel při odpovědi bystrého žáčka. Správně, je to pekel neutrejch. Kdekoliv se sejde víc chlapů, objeví se člověk, který nechá ve staré holínce zkvasit cokoliv právě najde, pak to předestiluje ve staré konvi a prodává kamarádům. Podle toho, jak to páchne, je tohle vyropeno z krys. Průměrná krysa kvasí docela dobře. Chceš ochutnat? Mžoura před nabízenou lahví rychle ucouvla. Seržance zasmál: Správně hochu, drž se piva. Co pak to důstojníci nezarazí? Zeptala se Apoléna. Důstojníci, co ti vědí? Odforkl si pohrdavě Honzárum. A koupil jsem toho seržanta. Nepozoruje nás nikdo. A Poléna se rozhlédla po okolních stínech. Ne, seržante. Honzárum se vlil trochu tekutiny na dlaň, až šplíchnul si ji do tváře. Auvej, pálí to jako oheň. A teď ještě zabijem zubní červy. Tahle věc se musí dělat pořádně. Rychle si ucucnul z láhve, vyplivl a láhev znovu zašpuntoval. Odporné, tak dobrá, jdeme. A kam to jdeme, seržante? Zeptala jsem žoura. Teď už byste nám to mohli říct, ne? Na pěkné malé místečko, kde vyjdou stříc našim potřebám. Bude to tady někde v okolí. A proč z vás musí být cítit alkohol, seržante? Pustí vás tam snad jen, když budete vypadat jako opilí? Ano, hochům, šouro, přesně tak, přikýbl Honzárum a znovu vykročil. Hlavní důvod je ten, že mi v kapse cinkají mince a že páchnu chlastem. Aha, tady tímhle malým údolíčkem, tam bude náš, jasně, měl jsem pravdu, tohle je to místo, pěkně a delikátně za větrem. Nemají tady pověšené nějaké prádlo, hoši? Za několika ošumělými stany v malém údolí, které bylo spíše korytem vymletým zimními dešti, byly nataženy prádelní šňůry. Pokud na nich přes den něco vyso, majitelky to na noc uklidili, aby to uchránili před hustou noční mlhou. Škoda. No, budeme to muset udělat tím těžším způsobem. Pamatujte si, chovejte se normálně a dělejte, co řeknu. Já, já se celá třesu, seržante, zamumlala mžoura. Výborně, to je velmi přirozené. Myslím, že tohle je naše místo. Milé a tiché, nikdo nás nepozoruje, pěkná cestička až k Zastavil se u velkého stanu a poklepal na dřevěnou tabuli před ním svou důstojnickou hulkou. U matrac, o metresy, přečetla Poli. No, to víš, tyhle dámy nebyly najaty kvůli své znalosti pravopisů. Přikývl Honzárom a odhrnul vstupní chlopeň stanu pochybné pověsti.